Рудобският драматичен театър започна няколко онлайн акции и ще продължи през следващите седмици и месеци. Една от тях е насочена към българските драматурзи в страната и в чужбина, кръстили са я Рудобски дебют на театрални текстове и следващия онлайн спектакъл, четене, акция Не знам как се определя жанра, ще питам, ще е на 16 април четвъртък с пиесата без мен на поета Стефан Иванов. Какво представлява Ръдатотъ? Рудопският дебют на театрални текстове. Сега ще научим от Делян Илиев, режисьор и актьор в Рудопския театър. Здравейте! Здравейте! Девствени текстове има ли толкова много такива, че да стигнат до вашето особено внимание, за да влязат в РДТТ? Ами, оказва се, че има. Да, в така, първите 10 дни, след като обявихме тази акция, буквално валяха по, по 5-6 пиеси на ден. Uh, така, Затрупахме се в, в, в драматургия и успяхме през тези вече колко от две седмици, почти месец, да отсеем така десетина, които, с които да започнем. Какво натам ще видим? Давате платформа за живот на непубликувани текстове. Това означава ли и експериментални, и не напълно готови текстове? Да, има, има разбира се такава свобода. Пристигнаха няколко такива ам, пиеси в зародиш, така да ги наречем. А, но все пак, през всички положения е хубаво да има някакъв вид, който предполага ам, етапа до който е написан текста да бъде все пак... Възможно да бъде представен сцена. Нека да чуем началото. Поставихте го в Световния ден на театъра с пиеса от един интригуващ автор. Родопски драматичен театър Николай Хайтов Смолен представя. Родопски дебют на театрални текстове. Ванес Торосян. Тъпа пиеса. Сценично четене от актьорите Атана Смайденов, Делян Илиев и Румен Вечер. Добър вечер, уважаема публика! Ние от Родовски драматичен театър Николай Хайтос Молен, честитим този празник на всички актьори и благодарим на вас, скъпа публико. За любовта и аплодисментите, които ни дарявате. Днес. И през следващите седмици и месеци ни предстоят едни необичайни срещи. Ще четем. Ще четем неиздадени драматологични текстове на различни автори. А първата пиеса, с която ще почнем четенето, е тъпа пиеса. Пиесата едва ли е толкова тъпа, но такова е заглавието. Автор е добре известният ни Ованес Торосян, желаем ви приятно гледане. Здрасти! Чао! Кажи! Може би ще измислим нещо? Няма! Заради... него поне. Това твоя грижа! Но нали без него сме за никъде? Вярно! Е? Не ме манипулирай! Не ме манипулирай! Човек, нали прави грешки? Е? Знаеш, без да искаш какво е. Без да искаш изпускаш, без да искаш си изпускаш. Без да искаш тихваш. Без да искаш спиваш, без да искаш буташ, без да искаш закъсняваш, без да искаш ти става тъжно, без да искаш отиваш, без да искаш ти става смешно, без да искаш обиждаш, без да искаш се спъваш, без да искаш прави лошо впечатление, без да искаш ти става лошо, без да искаш се влюбваш, без да искаш се успиваш нуждата, чакането за бобола, кълдът и адът, отчаянието, висението, многото време за малко пари, сърцето. Я вам думи! Това на нищо ни прилича. Благодаря. Да опитаме отново. Какъв е жанра? Класическо четене, театърна маса или нещо по-различно е това? Деляни Лиев, актьор и режисьор от Рудопския драматичен театър, който прави тази онлайн инициатива за, пак ще кажа, РДТТ, Родобски дебют на театрални текстове. Разговаряме с него. Какво правите наистина това? Какъв е този особен жанр? Много е добър този въпрос. А, ами какъв е жанра, някакси... Ще разберем като минат още 5-6 такива прояви. Не мога да го формулирам. Точно не сме си опитвали, защото а, то така, като, като, всяка, а, като всяка идея, която има някакъв смисъл, а, започва да живее някакъв собствен живот и започва да се, да се оформя само. Като, като това, което е. И ние не можем да кажем от самото начало, това ще бъдат и четения на маса. Със сигурност няма да, няма да са, не са и няма да бъдат просто едни актьори, които седят на една маса и четат ени текстове, защото в това няма такъв театър най-малкото. Със сигурност не са и спектакли. В момента мога да ви кажа по-скоро какво не правим, а какво точно правим някакси с.. Надявам се с времето и с представените ще, ще се избистри. Сега нещо, което ми се струва важен детайл, вие излъчвате наживо. Тоест, да. .е. това не са предварително записани, тъй като няколко пъти вече сме представили различни театрални инициативи с записи, било то по-стари или по-нови на театрални да. постановки. А, при вас работата е наживо. Има ли риски колко театрално дигитален е този риск? А, има риск а, технически. А, но от там нататък друг риск няма. Аз съм лично един от хората, които не одобряват идеята театрални представления да бъдат излъчвани по интернет или където и да защото това просто не е театър. Но за такива неща, които, нали, както стана ясно, не нали, са точно театър, мисля, че това е един добър, а, добър подход. Наживо е. Рисково е, сега в момента се случва, има куп техника, свързана с тези излучвания, камери, оператори, пълнотехници, ПТС и така нататък. И все пак става на живо пред хората, които гледат, линковете после си оставят в YouTube те могат да се гледат и след това и така. А, добре, казахте, че знаете какво не е, какво не правите, а, така че влизаме в okay. тази територия на метафоричните отрицания. Малко повече за «Без мен», така е озаглавен текст, пиесата на много мистичния, много интересния съвременен поет Стефан Иванов. Съвсем в логиката на това заглавие «Без мен», той ми отказа да разговаря с нас в този миг. Без него ще трябва да е. Защо? Защо се казва Без мен тази негова пьеса? Наистина ли го няма в нея? А, аз съм а, така. Далеч нямам... Самочувствието и намерението да коментирам защо е един драматик в Турция престил по някакъв начин текст си. А, мога само да кажа, така все пак да не издавам и прекалено много от това, което ще се случи в четвъртък. Мога само да кажа, че текстът е сума в дейстъщ. Като, така, като, като чук помитащ, и се върти около една тема, която е болестта на нашето време. Един човек, който е представител на избавка, разбира се, на, на цяло едно общество, на една определена возрастова група. Един човек, който е свободен от някакви неща и в същото време не е свободен за някакви други неща затворя някакси въз, затвора на свободата си. Това поне е някакси как, как аз да Аз се замислих, има ли връзка това заглавие без мен с пандемията и с това усещане за опасност. Дали е време всеки от нас да се замисли за света без всеки от нас конкретно, защото всички сме уязвими? Ами да, във света няма нужда от никой от нас. Има, има сега текста според мен е писан по-отдавна, по но ние това сме го избрали сега точно в този момент. Найма да четем, има, има не точно препратка, но така да кажем, тази ситуация в момента му дава доста добър контекст текст, който ни помита като чук, текст, който ни връхлита, така го определихте. А, нека да завършим с покана към нашите слушатели, кога, отколко часа, как да гледаме наживо, без мен на Стефан Иванов, на РДТ-та, драматичен театър. Отправям веднага две покани. Първата е тази, четвъртък, 16 април, в 19 часа на живо през страницата на Рудопски граматични театър в Фейсбук, има и събитие, което е, е направено. И втората покана е така тази акция ръдата на Рудопски театрални текстове, да продължи и който има а, написани или има идея за написане на драматургичен текст, който така да кажем, няма самочувствие да го прати на директори на театри или или на, на режисьори, приятели, да не го изтат. Да го праща към вас. А Мейлите ви ще бъдат и на сайта на БНР, а и в вашата страница във Фейсбук могат да бъдат открити. Благодаря да, на Деляни да. Лиев, актьор и режисьор от Родопския драматичен театър. Четвъртък, 16, 16 април, 19 часа, без мен, текста на Стефан Иванов в тази уникална инициатива на Родопския драматичен театър у заглава на Ръдатата.